Berisaila guztiaren eten ure azurekin epantzoiri garai eta Europako auto ditugu maiatzaren ogeita bostean. Eta gure eskualdean ogoita boste zerrenda Amar Europarlamentari autatzeko, Botz Amertzalearen edo Euskal Zalearen manera guti iparraldean aldean, ego aldean PNV eta IH Billuko zerrendak izanen dira biltasun sarea hau da Baionako hopitalian sortu den egitura begia, senddakiile, mediku liberal eta erasoen viktimen elkarteak biltzen ditu viktimak oraino ho beki laguntzeko sedearekin sortu dela esplikatu du Han kaianakiz prokuradoreaka. Eta Maia Zarkitalezaren jardunaldiaka itsorduak egun eta bihar, mémoire historikoaren gaia, landuko da gaur Lucien et ce s'arrête à Aroa berrisha luntana. Eta mementuana eguzki guzki pulit batari dela l'alzatzen donia ne garasine dosena bat graduta nagira bainan euri shorten iriskua estaba stertoa bereziki goizuntako, temperatura gorena kegona masaspi grado inurua Ilketa bat atzoa txaldian espanyol estadoan Isabel Carrasco, León provinziako deputazioko PP do Partido Populararen presidenta Tiros Hilda, arra txaldeko bostakirian gertatu da tiroketa etxetik ateratzean, bere alderdiaren bilkula batetanat joan beharazelari gertatu da, bi emazte arraztatuak izan dira berantxago Leongo deputazioan zaukan lan postua aintzineko egunetan galdua zuen emazte gazte baten ama ditaiket Hikalzeilelea poliziak gizon baten esposa hots mendeku pertsuna al bat da aaren afera, araso, arrazoina itxura guzen arabera. Ibon Fernandez iradi lan emeuzanen preso esklo, esklerosi hainitza eritasun lagia du. Parisiko hausitegiak alzo azterzen zuen bere libraziaren mentura, bi medikoek eranazuten bere eritasunla etzela eta estela presondegiarekin joaiten al. Ibon Fernandez iradik preso segitu beharko du horrein ogutien ez, hilabete bat eta haste bat ez alainan judiek elduden ekainaren ogoierat gibelatu dute eien erabakiaa. Eta elduden ostegun untan, ogoita bost urte eginen ditu, euskal preso politikoak, sistematikoak, euskal erritik urrunduak, eta frantxas edo espainoel estanduetan sakabanatuak edo barreatuak direla, presoen seniden elkarteak, urte buruau, sufrimenduaren eta minaren urte burua, deitzen duten mesala, horreitara zikudute, elgirretara ziak eginez, orzegune guerditan, espainoel estanduak, irunan, donostian, bilbon eta gazte dituen ordezkalitzen haitzinian, Zen bakila giakre maiten dituzte, ogoita bosturte horietan Familiako edo lagunetarrik amasei presuna hildira bideko istripuetan Presuan bisitarat edo bisitatik gileatekoen eldu zirelarik Bestalde, mila seion euro pasako gaztuak badituzte hilabetero Bisita urrun orien egiteko batzuentzat mila lauen kilometro egiteko Asteundarruz izan Maiat zondagian, Europako goita zorsi estaduetako, iru onta largoita amag milionet jende, boskatzerat deituaka, Frantzia eta Espainiana, maiatzearen goita bostian izanen da, hauteskunde eguna, horotarat, <coughs> zazkion eta berroita ameka parlamentari dira, hau tatu beharko, duela, bosturte baino, hamoz gehiago, horietarik zonbat hau tatuko diren gure eskualdian, gaiten naukuz, oso bidartek. Frantzian idutanoi eta hamala eurodiputatu autatuko dira sortzi boska ere Gure boska ere biltzen ditu hiru eskualde, Akitania, Midi Pirene eta Langodok Ruzion. Eta horotarat ere muaktan amar eurodiputatu dira izendatu behar. Horain arte gure eskualdean ginituen eurodiputatuetan, Aren lamazur UNP-ren izenean, ez da berriz hemen presentatzen, baina Parisek aldean, aren ordez, zerrenda burua izanen da Michel Alion Mari. Jose Bové ere, eurodiputatuazen orain arte, eta berriz presentatzen da, Europekologi taldearen buru izanez. Pentsatzekoa da, bere tokia berriz atsemanen duela. Orotarat gure eskualdean, ogoi eta bost zerrenda dira presentatzen. Baina ez du zerrendako arrakasta handitzen abstentzua euneko irurogoiekoa izan zen bost urte eta beldurada ezote denez oraino amdiagoa izanen. Ilusione guti beraz, bainan zertokidu eskalegiak hautezko horietan. Egeran iparaldian guti. Michel Alio Mari, UNP-ko zerrenda burua izanez, segur da aurkia duela bainan frantses Alderriaren izenean. Beste naz, eskalegiaren berezitasun ordez kandidatura simbolikoak behizik ez dira iparaldetik, bai PNB-ren bera, jakinez ez dutela Xantza Izpiri kautatu ezeiteko, eta soberbaixo, Europekologiren zerrendan, baina bosgarren tokian, beraz, ez da Estrasburgo nizanen. Eskualegia Europarlamentuan zuzenki ordez katzeko, egoaldeko autetxiak izanen dira jadanik Europarlamentaria zen PNV-ko izaskun bilbaok xantzak guziak baditu, bere aulkia bere eta ezkerra izenean EH Bilduko Josu Juaristi hautatua zaiteko xantzak baditu, egan behar da, bere zerrendan ere simbologisa iparaldeko ordezkari bat izanen dela elogiarin. Elorriarin azkaindarra Europako autagaien arteko debatea, segitzenalko duzue euskalik ratietan, elduden naste lehenian ratxeko zazpi horrenetan. Eta Bayonako ospitalak, medikuntza juridikoaren zerbitzua jarri du martxan, Institutu Mediko Judizialaren bidez gisortan, medikuntza eta justiziak elgarrekin lan egitenalko dute. Aitzi berzapiraino. Elburua da, gertakari bat ikertu behar denean, horretarako errastasunak eskaintzean bai poliziari, bai medikuari eta baita biktima berari edota bere familiari ere. Horretarako sortu du organismoa, bai honako erietxeak. Hora ez du bere horrekontu propiorik eta noski justiziarekin batera ari da lanean ala justiziak hartzen ditu kostuak bere gain kasuka. Salaketabate jarri orduko, kontsulta mediko judiziala eskura daiteke eta baita harreta pertsonala ere, az ez IPB biktimen elkarteari esker. Bi hauek eguneroko permanentziak dituzte zen leongospitalean. Bestalde, autopsia virtualak ere egiten dituzte baionako erietxean. urtean hasi ziren lan horrekin, ezin baita berezko autopsia tradizionalik egin baionan. Bordale da, gugandik urbilen, autopsia tradizionalak egitenan dituen bakarra. Alaan, virtualaren bidez, ez da biktimaren gorpurik ireki behar anitzez azkarragoa da eta atxeginago ere, senide zein mediku taldearentzat. zat. Iru eskaintzen du ikerketaren emaitza, baina dena den Michel Glang Baionako erietxeko zuzendariak argi utzina izan du autopsia virtuala tradizionalaren osagarria dela. Eriotz arrazoia argitu badezake ere. Instituto Medico Judiciala xortze horren elburua, ikerketa judicialak baldintza, honetan egitea da, ortadako justizia eta medikuntza, erramezala elkarlanian lanian jarriza. Eta memoria historikoaren gaia landoko da gaur baionako Euskal Museoan maiatz argitaletxeak antolatu jardunaldietan urtero luizia etxezarretak antolatzen dituen hauetan. Emilio López eta Paulo Istuetak parte hartuko dute Euskal Gatazka politikoa simintzatzeko gaur saspiontaik goiti luizia etxezarretak Memoria memoria horematen jatuaa begirara bi mila hamaluean haueko gejaren mende uhrena delata, memoria zatua bat, memoria iskutu bat, memoria manipulatu bat nadakizon eh? bezala eh? eman de segun eskorerian bextoren kontu hori habeko eh? gera noroso importantea izan dena hikututua izan dena eman de segun. Euun buruan big da horurta zit egitea eh, adibidez, egiteko memoria gauza oso mindera dela. Eta hor, bizkabat, memoria urbilago batzian esartzea, are zailago da, ikusi e, dugun bezala, ebi gerren gira mundialan, salatailen e, kontuar, argeliako gira, eta nola zez, eskal erriko, oztuko erranen gira, minan, bai, eskal erriko konfliktua erraten den bezala. Memoria historiko horretaz, prezeski, e, liburuak argitaratzen ari dira azken denboretan, ari patu behar iragana, nola ulertu gaurko gauza, da iragana jakin e, ganez. Azken maten hori da ere memoria historikoa. Ona, ahobat dugu, gai bat, piste bat zinatuko languko duguna, Emilio López eta Paolo Istuetarekin. Eh? Ara hori beha serramezala, euskal musheuan, gauratxean zaspiontaikoiti, biar euskal kultura izanenda xolas gaiak, bertokian, xipriar belbidek, itzartuko doberaz, kenliburuaz mintzatzeko, eta onotik, antion lukui izanenda euskal kultura zeta antzerkiaz, Egiteko. Eta burunatzeko pilota, eh, doniade garazin, bistanden hart, garaten ean, garaziko trofeoko lehen finala erdia jokaltu da, arzo, monzondartz eta osarrenak erabandute, nahosetudira elgert eta eskurari, berroita amar eta ogoita amairu, monzondartz eta osarren finaleko ditugu, beraz, garaziko trofeo hortan.